Він пояснив мені, що це через нестачу бензину. Не існує чогось такого, як вільний обіг палива. Є лише квоти і чорний ринок. 90% поставок нафти споживають підрозділи Червоної армії, що оперують у європейській воєнній зоні. Азійські трубопроводи діряві, мов решето. Крім того, люди вижрена підривають їх з нещадною регулярністю. Щоразу іншу нитку. До надвіслянської республіки доходить уже справді небагато. Поки що, сказав він мені, Кавказ і Стамбул сидять тихо, але хайно тільки розморозиться джихад, то на цьому боці одри не побачиш ні краплі бензину. Я таке вчив ще в Нью-Йорку з отих нудних наукових досліджень. Економіка війни це не захоплива тема, в кожному разі не для мене. Але зараз тут усі механізми об'являються мені в дії. Я вже розумію, війна – це тварина. Це живий організм, паразит на тілі націй. Він росте з політики, економіки, релігії, страху, з усього. Він усе пожирає, а випорожняється смертю і нищенням. Його біологія визначає життя цих людей, а тепер також і моє. Ця тварина, вона має свою молодість, зрілість, Має старість, вдихає і видихає, має зиму, має літо, і це не й літа землі. Ці люди вже інстинктивно розуміють оті цикли, можуть їх передбачати і пристосовуватися до мінливих умов, наче до посухи, дощу чи морозу. Звір цей – їхній бог. Зі страхом і надією вони вглядаються в його похмуре обличчя. З дрібних ознак вони прочитають настрій божества. Куди впаде його палаючий погляд? Чого торкнеться караюча рука? Вони щуляться в своїх домівках, коли над ними ревуть бомбардувальники. Його вуличні жреці в брудних мундирах з ребристими влодами в мужицьких руках мають над ними владу смерті. Один натиск пальця на курок. Примітка. Влод? Вигадана назва автоматичної штурмової гвинтівки, щось на зразок АК-47. Але оскільки в повісті історія пішла іншим шляхом, і сержанту Калашникову не змогли приписати конструкцію Шмайсера, то тут фігурує альтернатива від якогось Володарського або Влодика. Звір – це звір. І він не знає слова «пощада». Він не знає жодних слів. Живе. Цього досить. На весні підніметься схід, каже Вічко, який уже встиг досконало пізнати звички божества. На весні підніметься схід, і руські мусити будуть перекинути армію за Кавказ і Амур, тож вони покинуть Європу. Тоді повстане не вижрен. Це все взаємно сполучене, пов'язане. Нитки пролягли через усю земну кулю. Звір своїми фрактальними щупальцями сягає найдальшого її закутка не було б Ксавроса, якби не син Магомета, але й сина Магомета не було б, якби не Китай. Проте з іншого боку, якби не Китай, не було б і Берлінського договору. А Берлінський договір, ця міждержавна ліцензія на вбивство, яку видала Москві Ліга націй і яку підписали США, Німецький райх, Сполучене королівство та Дванадцята республіка, це найогидніший документ в історії людства» каже перша його половина. Це благословення миру, яке рятує нас від неминучого в іншому разі спалаху Другої світової війни, каже друга половина. Я міняв точку зору залежно від товариства і контексту розмови, та насправді мене це мало зачіпало. Боюся, що й тепер мій погляд продиктований лише страхом. Але насправді, що мотивувало самих творців договору, якщо не політичний страх? Звір живеться всім. Вони – ті, що живуть у тіні його туші. Я починаю розуміти. Це ж бо вже восьмий рік війни. Тут виростає ціле покоління, для якого мир – це не природний стан. І навіть ті, що його добре пам'ятають, вони теж уже інші. Годі дивуватися, що той селянин мене розпізнав. Я не з його світу. Я навіть не усвідомлюю, чим вирізняюся. Щонайбільше я можу зауважити їхні, з мого погляду, дивацтва. А це ж не лише війна. Це також безсмертний Сталін. Боги цієї землі – не мої боги. Вічко, який стоїть однією ногою тут, а другою – по той бік кордону, він також це усвідомлює. Він має порівняльну шкалу. Коли я його запитую, він хитає головою – він не поляк, він не німець, він сілезець. Паспорт, щоправда якого він, звісно ж, не має при собі, оголошує його громадянином Райху, бо така вже територіальна приналежність сілезії. Натомість за генеалогією він поляк, бо в його жилах тече лише така кров. Але він це заперечує. Сілезець. Це звучить майже як символ віри. Так само, як і заявлена знахабною посмішкою професія. Контрабандист. Ще в Прусії, як тільки нас познайомили, він квапливо додав – тільки усього забороненого. Тут чинна інша градація вартостей. Єдина вільна торгівля – це якраз контрабанда. А понад половина контрабанди в Євз – це зброя. Чи Вічко торгує й цим конкретним забороненим товаром? Чи тому Фрейзер рекомендував його, щоб нелегально перейти кордон, як особу, що має дуже добрі контакти з повстанцями? Бо це ж Вічко їх і озброює. Важко сказати. Я ж його не спитаю. А може, якраз і повинен? Може, це нормально? Може, він не образиться? Мені пригадався той чолов'яга на велосипеді. Його пальці. Він, напевно, жертва однієї з трьох атомних бомб більшовицької війни. Вічко тільки знизав плечима. Усі ті фото. Ті фото, що... Перемагали на всіх можливих фотоконкурсах. Яких почвар я тут іще побачу. Усі ті журналісти, репортери, вбиті пострілом у потилицю, як шпигуни. Ковпак тяжить мені в наплічнику могильним каменем. Страх, немов велика сіра бетонна рівнина. Ми плетемося по цій країні так повільно, ніби навмисно просимося, щоб нас упіймали. Вічко каже, завтра. Завтра ми доберемося до Грудзюндза, але місто оменемо. Поблизу міст блокпости, перевірки. Якби ми могли десь роздобути авто, проте шансів нема. Тут приватні особи не мають автомобілів. Навіть таксі тут тільки за військовими квотами, після заявки та сплати хабаря. Все пов'язано з усім. Я загину через нестачу бензину.